До останнього. Чи будеш моєю до віку, до смерти? Певно що? Певно що? Щорс. Не бувало такого героя. І мене як не бувало. З неба щось. Щось, як слова із затка. Біло-руде намисто. Воно не для тебе. Воно через те, що я не можу сісти до роботи. «А що ж буде, як мій дім стане коло тебе? Де тоді набрати стільки метрів на миста? Ти не думаєш про це? Ти думаєш лише про те, як ми кохатимемося в туалеті літака і як витерпіти третього пасажира поруч з нами? І чи купляти третього квитка і промову, якою кохати, буде не так зачовгано, як англійською чи німецькою?» Ти думаєш за себе, скандинавська квітко. То й добре, а я спатиму за нас двох. 31.05.2002 Я квінтесенція своєї еротичності. Одиниця мінус. Можу дрочити щодня і кохати себе, та потім однаково приходять люті згадки за тебе. Зелено достатня ентропія. Позитивна. Руки пахнуть так, як мав би пахнути твій язик. Машини по колеса у воді. Вода вже по якийсь поверх. Хрен тій воді. Я на сьомому. Спускатиму позавтра човен. Позавтра рейс на Скандинавію. Попливу туди, тим паче, там тебе нема. П'яні випускники Здійняли вереск під дощем. Так щороку. І? Сухий батон, білий і каменем. На що? Ще трохи і буде спорт. А, як зле, яке гівно. Бе, батон, бе. І якого я, питається, загиджую інформаційний простір? Цим недоробкам читати мої статті а статті схожі на недоварений вміст обважнілого шлунку. Насильство. Ну що за тема така? І чого саме мені про нього писати? Бляха, я ж ненавиджу писати. Я ненавиджу свою собачу роботу. 2 шостого дві тисячі Гівно. Яке гівно? Як нудно? Що не день? то швидше і безмістовніше, І при тому щоразу треба сплачувати податок на його додану вартість. Терміновий час. Ха-ха. Я не вмію говорити. Це правда. Не вмію писати. Це також правда. Я не маю сили, не маю сенсу. Відчуття це підходить до горла щороку по кілька разів. Знаходить мене всюди. Вже нікуди не поїхати, бля Хочеться здерти з себе скальп. Неможливо знайти зручну позицію. Ні лягти, ні сісти. Як нудно, як дурнувато. Де мій сенс, як не зі мною? Чому не? Все, все, все. Не вермор. Залишилось ще 26 гривень. Це по дві гривні на день. Я виживу. Тільки що буде, коли настане день? Дурні розмови з тобою... Нічого не вийде, бо ті вони, що вважались, а вважалися брудом, а насправді, як ти, як ти, можеш здогад, а ти головою не лупитись, а возити по стіні, голод, голос, Господь, спасе мене. Друзі в сусідній кімнаті дивляться веселе порно. Найліпша подруга тим часом сходить з глузду десь на іншому кінці міста. Я живу, я працюю, сидячи в жовтім кріслі. Довкола літає гардкор. Коли на кілька секунд зникають густі відрізки звуків, я згадую тебе. Твоє голе напівпрозоре тіло, моя скандинавська квітко. Тоді спиняється геть усе, ти знаєш. Я ніколи не перекладу тобі цього. Четверте